اعظم <عوذ> اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال <تعالى> ربنا بلنا انفسنا ہر کلیتی حضرت عدم علیہ السلام و السلام آذر کرم یہ جواب دیبی شیطان اور تو توکار کھڑا ہو نہ ونی نہ چک میں اللہ منه کلو جاگینے تو خراب ہو آدا ی عورتوں اپکارائشو ناری دې ربنا ظلمنا انفسنا لقد سورت البقرہ کې یا الله نلاجم الاسلام تسکلات ور خپل تک ادمه من ربہی کلمات او بیا درود رحمت دیوړه نو هر کله چې دا زلت او خطا شو نو دا کله ماته تعالی دا الهام کو دا دعوت کار ما قالا ہوئی دیتوالو ربنا ایر بزمونگا ایر سمونگا بالون کیا ولمنا انبوسنا مونگا ظلمو کو انبوسنا پا نفسی مو خلو باندی چونکی در درو پاسر ده انسان پا نفسی ارزیلی پا خلزان باندی نو دیو جی دیتا امیان از درست ماویلو زلط و خطاوات پیغمبرن گنا نگی داولا قرل سعازیم خونانا کوئی دی آیان دیو تی ظلم و ظلم دیر وی مراتی پیگی ادنا مرتبہ نامناسب کار دیو او اعلی مرتبہ شرط ان, ان شرط لظلح عظیم نلې ولوم هغه شر شر دي د شپ نه لاندې ډېره مرتبي نه ټوله نه لاندې ورته ملاغه د مناسب کار نموږه د جرم په په سره نه شنو کدي نامناسب کار سره چې هغه نه او دایمن قاعده وي دا منګل یو مونږ دای نامناسب کار سره په خپل ځانو نه باندې او جے نمانا ہمارے پل قرآن کی شہیدری ادریس کاندلوی چے بکڑے چھے ظلم دام باپوس دا ظلمت نارے نمانا داشتو افدائے دا کلت احتیاط دا وجنا من کا اقبل نقصون اپتیار کے اوپر زور ظلمت کے اوپر زور تیرے تم راوستان نمانا ہمارے گڑے ده کلت عمل آده که رنگیز ده کلت احتیاط و بناباندی بلونکا خبلن سونا ظلمت و تیاری ترکتا بود نوائی اللم تاوکر لنا خلایا کتا مونکا دادینا مناسب و کار بخن اولی و ترحمنا او پمونگ رحم اولی یو اغاد دا پا دا مزرگ باخنه ونکی وبل منگ بانی رحم بایدارات را نکی ایندکی پا منگ رحم ونکی ندا سی کارون ونم ونسا دی ملنک ونن من الخاسرین یکینا منگ با دا تاوالی آنشو ندا نوائیو کتلا پتاب آلی انت دیشو اللہ بروجود ورحمت وبلان ندا غنا مناسب خبری زکر دلوی انسان معمولی برکیم دلوی ایک آنگیشن اداکور ادا شان پیغمبری ہے ادام علیہ السلام ترسلام من خطاوش از اللہ تو شنو ادام علیہ السلام سا چلو دارگی اللہ تروجو این آباتیو آنا مناسبہ کار آدھ اللہ کو قرب دې سره انسان الله ته د ذکې غنځې بیانونه دې کوي چې ګناګار انسانانو څخه الله یې ماته زیاتې په خېری د عبادت کوژا په تصوير د آوازونو اني نور وګبینی نه احدو الایې من فدل المخمحین هغه شان په رمبري دې راځي چې انسان کار د ګناثې چې الله په نامو په فغیناد شیطان باندې شیطان مقابل کې شیطان ترشه نن نور د کوم راه ملوته توګه نور ولا کډینو نور په کوم او قسم او ذikr نه د متکبر انسان چال نه چیرې یو بلدی بگی قیدات واوی و ترحمنا لنو کونن من الخاسرین <سؤال> نو خاسرین سر اوتی نور سوا کی برحمت کی آرمان نو بیا مانا حدا شوا لنو کونن نخدای مون بشو من القتم کبخنو نکی رحمو نکی نو مون بر تاوانیانو نشو برحمت کا پرحمت ستا سر نو برحمت سر سر سایت تاوانی کیی بیو گاڑوالی نو آگی با دیر لنکونن من الخاسرین برحمة دکیار عمران المین ایر رحمت کون جا استاد پر احمد بمتوانی کیون نده سنگی بنا ٹکی وصر بل لگیا و محکمانی تاو و ستی جورا بلا بلا دی جورا بلا دی جورا اللہو فرمائل بہر حال داما دیو اللہ <سؤال> اکلا و جکل ازاونا اغا دی استعمال کا داغینا خوراکو کن داغی اصر داؤ چی پپوز اکیم کرنگی پیدا شو ترخون اکیم کرنگی پیدا شو لی بولو حالا بول داغن پیدا شو بنات گرانو لی گرنگا پیدا شو اغا جنت اغا پانچ زیادی تا دی سیزو نزائمه دے نبیہ جنت کی او سیدلو بیوت رختا نامی ناسب دا کداز لنه د هغه شان شان دین طرف ته قزا دا و فیصله الله د مکه نه کړی wallahi da man pura chi bastiarat zma kamani na khala kuch chi pawal ta ke جنت او سېدو قابل بیاکار دي چې دلته زونه ظاهر شو نه لاو کړم اهغه بيتو اهغه بيتو وڅښه باه کوم له باذ نادو باذ واستا او د باذ دشمنانی نه بیا کم نه کی را پوښو تاريخ کوئی دې د امن او د سماعقدره آ تفاصیل نو باځو روایتو هند نکله چې adam al islam wa salam de hind pasmagawane rakhu shu awane to tarihi weyaka na malumingi sarandi malumingi sarandi aw sarandi ta afwani de ser ladka نوجیان دے گوار ہو ریو آیا تو کسی اختلاف نشتا سی اختلاف کی نشتا زکر سری لنکا سراندی چکم دے دا زمان گدو پاکستان دے جو ہندوستان دے جو دیو نمک کی دے تبہ بر صغیر ہوگی بر صغیر گدو ہندوستان پاکستان حوضی سرادت کرنگی سری لنکا اور دا غرمہ سے جزیری دا بندے ہیں ہندوستان سرے آبرا زہنگ رازی دا ہندی سری لانکا چھرے دردک کی اومیت پر ایتباسن دا ہندیاں نی اصل کی دا ہندی اسا بھی نو کبازو ریو آیا تو که ہند رازی و کی سراندیم او سری لانکا رازی نو تکریبان تریب روڑو یہ مطلب دے پدی کسی ہو تارو نشت عویاتی گروسم سری یاو غرد قاربان دی در اوگر دا قدم نشان دی آغا یا جیگی چیدان حضرت دی آدم علیہ السلام دا سلام د که نشان دی بارحال ایمانی دا بچه دی مسلمانانی دا که دی سی علم با اللہ قلع دی واغا قدم دا غرد پاس دی آغا تب رلالی جو نشنی ده خلق ده دی خلق جاگی لیدو لدی او طرف تکیجی و من طرف تکوزی مالا نبی اجازه پیرا کو شورا ته نه مالمې شاور تور اتیاه او دې حضرت محمد علي سلام الله عليه وسلم یو ترڅا نه الله ایتام خوشې جنور جنو دي مكنو کې الله دې راضيو نو نه لریه واکیه پیرا روایاتو کیلی کلی دی چی دومر آدم علیہ السلام جڑی دکی در طول دنیا دا جڑی راجم اکی ندر اگر مقابل کی کم ها دومر اوخ کی بیونی دی دا اوخ کی راجم اکی ندر آدم علیہ السلام کفتی باتی سیواشی نشبا و راکش شور طورتی عروس پنظر مراتی آدم علیہ السلام دی سلام آغان پدرانا عدتو در جنب دنیمتنو عدتو پالا یو علاکه که بیوینجا بلا علاکه کرا پرشیوه حضرت جبریل لیده صلاة و السلام اران او چرا توزیده در روح المانی لیکلی در آنما در تقمونم ورسر سدانی ورسر اگه او معاغو بوزور ورسر بزر دانی او چکمو در شیطان کلاس داختا کمی تاور سیدن آغا بے پایدیش وی آغا پایدن نوار که چکمو در شیطان لاشت انرا سیدن نال و تطمون و دخلق و فکار دنیا کی خلق و خوری او دانی کلی لغلمانی سمانی اتراز واجی دا بوخ و اوخا چکم اتنم اسی پارکی ترشیو نو ایدان وصرو لغلمانی لیگلی واللہ تعالی نور سزیدن اگزی کرکنی او تیاروان سخکار دلنا انتہائی پریشانو نبی انه از ذکر کی لیے اجازت دی اور روایت ذکر کرے سید علی السلام رحمت اللہ علیہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله دعا تیری دعوی اذن تیری ارشاد محمد رسول اللہ ادم علیہ السلام پر سلام تیرا قبول ہو تجی ممنون ممنون علی السلام جیوری اسلام السلام و دو پرمائل آفر ولدک من الانبیاء داستہ پر بچوں کے اخیری بچے اچھوی بن نبی خبران ذہن ترازی جیوری علیہ السلام و دو, دو داستہ اخیری بچے نبی علیہ ختم نبوت دادم علیہ السلام کم اللہ خودلے اور جیوری نبی علیہ السلام انک خادم النبیین کمان انا ادم ساکما ان ادم سا فیو اللہ تدہ اللہ خیلی پیغنبری تخاتم النبیی ادم علیہ السلام سفیو اللہ نداد ادم علیہ السلام لکاو نباہر حال ادم علیہ السلام دلسلام قدر کالاککی راکو شوئے اویان اگلی دیراک کالاکو لیا راکی داکی اقبلی بیسرمی لاشوئے او بیا دانی نستو ادمه علیہ اول بیت وضع للناس او اول پرتمند زمکه باندې بیت الله اول عباده قنصنا بیت الله د ادمه علیہ السلام و سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم لکسنگ چیلال اس کو فرمائی فیہا تحیون اور فیہا تموتون ومنہ تفرجون دے کے بتا سو اپاد کی آدھے کے بعد جوان تیرہ لے مادم علیہ السلام نو سو سانت سال زندگی دی رکھڑی اولیان شکر و اپاد کینن اپل حضر شیس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ مکن او اگر تیو پینزہ واسیتونم پڑی مخان یعنی وطلیلیو پا دنیا مم مطمئن کی گا دنیا و دنیا پا زندگی مم مطمئن کی گا زکب پا جننٹ بانی مطمئن شو نوزد جننٹ بانی مطمئن شو او دینی وطلیل در ہر کار انجام تا سوچ کوا کچره پانځه نه سوچ نه کوي سوچا مقر کوي اخر اقبته نه دامت شي بارش دمل نه میا شي کار وشو او د ټول توښات باندې امل متوا زکمان لختلی بي قبر او منل نه نهر کی شرمنګه د مخامخ څو پاګې باندې ناندی میثم ابه زالو هم دا چې د کار بارکستان ځنه کې کټ کټه او شکر راځا کرنا دا که مان چې کله اوله پړم زمما مطلب کې کټ کټه او ما انشکو خو بیا ما د ندا معاملہ ده چې مله ده مله مت کېږي د مې کتاب او بي آدم عليه السلام پاک شهره او څنګه رمضان کې دا روایت کې لې دې دې فرشته ورته سر کړي او ګرنن د ثاني هغه کې ترې بلکې دا آدم عليه السلام زمون ولې دې مفرشته او دې ده او جنال نیفی او کرا سلیور تک بیرات او دو سلام اعتکڑی دی کندو جنوان روایت دام او دین او تاولا تاوی درستا دا خدا پر صدق طریقه دی او ده یو قول مطابق پا جبل اقبیقو بیس ماندی کمچه ده مرواسر اقردی مرواسر یو سید تا جبل اقبیقو بیس کتوی مشروع هردی نو پا آگی باندی حضرتی آدم علیہ السلام دفن ده یو قول مطابق نور اقوال نالاو فرمائلت این که تو خوصیه باعت کن لبعض این عدو بعض از تازنه دا بعض دفار دشمنان المکه که دشمنان یو انسان دا بل انسان دشمن اور انسانان دا شیطانان دشمنان, دشمنان او شیطانان دا انسانان دشمنان لکه شیطان و مصر را کشه ہوگا طول تایوی خوصیه زه بس اول جلده چی جنت که هم مفادات و آراز نو هر شئی پریواناو که بیمیانوی نو پریوانی که خوراکونی نو پریوانی که هر شئی دیپر جنت که داغی کمی نشتی و دنیا که ہو بخام خدس زنوی زکا دنیا که مفادات که کمی یو عرض و حصول دیپر انسانی یو بل سر جنگی تو کدر خود و پلین بانده جو یوبل صرح حسد و عداوات تھی کدر کرنگی در خوراک در سیدون و پلین بانده جو دیوبل صرح حسد و عداوات دشمنی دی هر شیع بانده پڑیران بانده پکلیو پڑی بانده بز دا عداوات باوی اللہ وی کس چیزکا حال تاکی آغازی ماحول لشتا چکم ماحول جنہت کے لنالتا با یوبل صرح خامخا دشمنی بھی شیطانان دی انسانان و دشمن انسانان دشتانان و دشمانان اور انسانان دیا خلو کی دیاو بل سر دشمانی دا دو دادی وجه نبی علی صلی اللہ علیہ مسجد جاپو و قویس ہو دی مسجد جوٹ شد درے دعاو آگا دا دعا اللہ کبولو نکل زکر دا دنیا پی تری تواردتا سیا چی بدی کہ وہ سائد اللہ دا رنگی پیدا کری چی جنت پشاند انتظام ندے نړی او باندې سره د دشمنانو وی حسدونه عداوتنه او غوښنه اپاتي جنات نه کارول سکامین نشته او چې سره یو باندې محمد پیج نو سلام سلام نه لې نیانو کمه نشته د اوره کونو کمه نشته د وسې دوه د ملکانو کمه نشته نو سره د دشمن چې خپل قصور ونه ځا نه مافي څخه نه پېرس الله او چې جنت جنت د اخري کې ورته دعوه که اوبا زکار دادیا چلیدی نا او دنیا کی زکر دنیا کی داگر آراز و مفادات داگر یو بل ما حاصلو لیشی پائیگی کمی زیادرشت اللہ فرمائل ایو ایو که توباغو کم لیباغن عدو و لکم في ارض او استازو دفقار قزمکا گوه بنا الله و تکم السیارة زکر و لکم فی الارض استازو دفقار یعنی از مکر مستقر ان حدی کے زیرہ کرا بھی علماء پر اوزم کو باندین مخلوقات و قائل علماء پر رحمت اللہ تعالیٰ لئے پدیباندی کتاب لگے نو دارانگی خوظاہر دادے چی پدیباندی صرف انسانیت پاتے گئے سنت سائنسی تحقیقات چیدی بڑا اگر جب دانس رکی اتنو انہوں نے ده انسانیت دو وجود ده آدمی وجود ده نیشوالی سانس دانانیت کائی گی حلن محلوکات بس دیترا کسو نادم علیہ السلات و سلامیت دائی انسانو داگیو حوضا کین انسانیت سے واشوید ندید اکیس داروین نزدیم غلق دیو دی ارتکاوال چې انسان لا وي ميزو یيلي بشکل <سؤال> دا په بشکل <سؤال> لا کې او بیا لا کې راځه له ونو نه غوري ا له کې که شابه ورو ورو بدلي بیا د خپلو شکل بیا خپل اختیار جوړ او مهذب شه مدکر نظریات مسلمانانو د کتابونو د حقوق کل ورکړه ټینګا کوم مسلمانانی اپناوې نه په دغه مسلمان غلط تصور کې راځي dan nuzul al-azam al-islamu wa salam da finish سید د اکل آدم اسلام السلام اللہ خلا راکوز کو داغین اسشے پیدا شک بیارو روح انسانان سوا الله پر پرمیگو لکن فی الارض مستقر ستاندودا پر از مکہ کی زیادت قراری دی ومتاہن او سامان دی الہ دین تر یو تیمہ تر وقت تر مردت ہو قال او پر مین اللہ للا فی او پر از مکہ کی تحیونا تاسو بزندگی دی روئے وفی او پر از مکہ کی تموتون تاسو بمرگی ومنه او دلیه مچنه تو خرجونه تاسو به دوبره را واپس لرئ نو ور انسانیت هغه زمګه کې تا انسانان لنږدې دي بلد کې الله د زندګي ته روښنه دي کې دي او سر او تجسس عارف جهانینه راته په کله لې ندې ان هغه باندې دې زندګي څو اثر چې هغه باندې انسان ژوندۍ پیرو لشي الله دې دې په مکه کې تهيان تاسو باندې کې ژوندۍ تیر وتا ایشو او فيها مکه کې تموتو تاسو باندې کې ونه د دې په کې باندې پاتې ژوند تاسو باندې واسي نشي پردې سلام دې سای پنیا ننگا ولنما ان والسلامن لول کڑے انت سنا پننگا کلو باندي پنہ مولا تبرکاترا وا ان لم ک اویا ولنما ان در تولی پنب ظلمت نہ مخو وَاِن لَم تَغْفِر لَنَا خَتَمْتَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحُواٰ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَذَرَنَا عَن نَّوْرِهِمْ كَمَا كَانُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ كَتَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَرَمَالَنَّا لَا تَأْلِفُ بِهِ قُشَي بازو کم بازیدت بازو مایی بازون ده بازو مورو ده پارا آدوون دشمنان بایی ولکم اوستاو ده پارا فیلار ده خزمکه که مستقرم زیده تراری ده ده خرامی سلو ده ده پاکی دو ده و متاوناو سامانده فیدیدی علاقی انتر یا وقت پوری متا سامانده زندگی تیویل اسباق قالو فرمای اللہ تعالی فیہ پرے مکہ کہ کیا ونا زندگی و پیروائی و کیا پرے مکہ تموتو نا تاسو باندې ګه ونیو ته دې جنتینا څخه راجو تاسو برابر حاصل شي دوबारा نا داغه علیہ السلام له دمسیم امام اوو سې بار انډو د اسلام او کيا زموږ استاد د درس څخه چې کله خطااو شي مستقیم الله تعالی ته ورجوول پکاري او نه نه درحمت طالبو پکاري عمل د حکومت निजाम داسې چې بده کې بجنګ جگړه راځي نه خښې نه او الله وي داس پکتری د اعظم کداسه پیدا کړی د دې نه निजाम نداب رحمت دولت <سؤال> جان ساتل پتان اوول د دې مې زموږ د ستا سو پات راځي دينه بل دوباره را مو نو دوباره راوتلو ورته پرتياري هغه پکاره د حق ددا یګل مليواله ساتل پکاره ندايات نمازه یا وای وای ولينا مخبرین او موته کتی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم صل علی فرا درسی ته الله خیر برکت نصیب بیا رسوان او سنت کریم اے اللہ زمان زندگی میں اے اللہ امن سرات و امن سرات جگڑوں میں اے اللہ بچ اور سیت تا تیرے طور سے مانین دے جگڑوں میں ساتھ ہے اللہ یا تداریش ترحاو گے کری مہم دے اپراد اے اللہ زمان نرازی رضا دسیو سمدل